Higia da, Katalunia ipatzeko gogoa ez totala falta egune. Bo, Carles, eh, puizdemont ari da, bere itzartzea egiten, eten ure untan, eten gabe, itzkuziak irakorzen eto zietu itearen, segunduz, segundu, ez dago haute eskundeak egiterik, horren egiteko berberik ez da goelako, ala, zer den momentu untan. Bideoak agertzen dira, Carles, ere urbiltzen itzartzea intzin, suspensa besterik ez. Ah, Gorkona azmentua, xare sozialetan segitzea frusada. Eten gabe, denaldatzen da informazioa ituri bako ateratzen du bere informazioa beraz. Ber gauza irakortzen duzu, amagaldiz eta hori gehitzen duzu. Ebe norbanakoak, eh, bere iritzia emaiten duela hortaz. Ez ah, da hini ez gelditzen, eta zuk segitzen duzu. Begiratzen, begiratzen, begiratzen, beharrik, horz iztela entzuleak. Beste naz ez nintuzen dezlotuko, nire begiak ez nintuen dezlotuko pantailetatik. Eman kizun bat. Bai, tot prestatzeko alede. Borduan, Laurent Vokiez, haipatuko dautzet. Bai, barkatu eragozpenak. Azte asken untan, Mandolio Lanapul, hirian, le republiken alderdiaren presidenziarako aurkesten denak, eginduolako aurkesten salbal bat. Bede, iritzia emaiteko edo zen gaietaz, hotx. Eta, kesu da Vokiez. Bai, les assistez. Gizarte laguntza hartzaileak Euskaraz. Boa, itzulpena egukia da, bai, bainan, azizte, itzoren gibilean, alde, guties gari bat zedebada, peyora, tiboa. Itzulpen untan agertzen ez dena. Beraz, gizarte laguntza hartzaile alferzikinak. Erraiten argi nuke, argiago izaiteko. Beraz, berriz astengira. Gizarte laguntza hartzaile alferzikinak aipatu ditu bokiezek. Diru laguntzak gehitzen dituztenak gehiago irabazten dute, deuse egingabe etxean gelditzen dira eta lan egiten dutenak baino gehiago irabazten dute. Hori egi bat bezala, e, ateratzen da beti politikariak usua ateratzen dutena, bainan osoki faltsua dena oroitarazi behar baldin bada eginen dut, ez da egia. Bon, bainan berak bado esperientzia eta ikusi du, bere begiek, ikusi dute, beraz konatzen du, polamplora sartzen da langabezian den pertsona bat eta administrazioko langileak erraiten dio simpleki, baditu zu bi hurte langabezizariarekin. Estabrexarik, profitatu pixka bat biziaz, txaloak entzun dira, biztan dena. Nezaziste, ai, ai, ai, gizartela guntza hartzaile alferzikinauek. Bi milata amarean beste diskurtso bat zuen, eh? polanploa defendatzen zuen, tresna egokizia zela eta ba, ronartuz, bai, pixka bat egia batzutan polanploako langileak lampetuak didela. Hiri egiten dut Joan dadila polanploara eta ikus dezala segunea rusa den lana sekatzen duzularik bertako langileak galduak direla lanpetuak eta zure laguntzeko proposamen guti. Eeta biziz profitatzen dutenak kritikatza ere. Ah hiri egiten dut sistemaz profitatzen duen pertsona bateko hori erraititea ere Eez du salatuko ez ha irurtteko ergetreta hunkiituuko duela Dibidez bi hilabeteko presentziagatik postu batetan eta hori bakarri balitz, hori dena bazterrean utziz, dirua unki ala ez, biziaz profitatzen duen norbait kritikatzea ere. Ze zentzu du nek, noragoaz niz, eztortu lanean iltzeko, biziaz profitatzea esoteda zentuzkoa, bokakin azten hau egeran, bokiez unek ez dakit edaz aipatzen du dena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! Hitz <laughs> Hits eta putz paketa ez mundu hau beste kontradikzio bat ere ezin ez egonetan paritseko hautetsi batena laumila begeon euro irabazten ditu ilabetero. Lau mila begeon. eta laguntza sozialen bidezko egoitza batean bizi da. Ashlem delako batean laurogeimet jokaagatu mila hirurehun eurotan. Kritikatua izan da, ezpaitoholako laguntzarik behar. Bainan badu argudioan bat, dut etxe jabe bat aberastu nahi. Har beste bat gehitzen dugu eta ez da gelditzen Musika biska bat lasaitzeko ispirituak pixka bat aldatzeko mi mize, Mirekin mien or da mirennakbaiz. Azken na bi urtentan handek musikarekin napokai hiria taldean ari izan da ondotzik uh, Joseba Belunu gerekin ere eta hemen bakarkako lanetan talde bat eta Laguntzarekin disko bat ateratzen du hemen bueltari eusten kantua. Baiz, baka, bakarkako lehen diskoa prest eta ateratzen du, beraz, hemen haintzin bat bueltari eusten, kantuarekin, eta beraz, laster, diskoan atxemaiten alko duzuena, berea ere interesa barin baduzue, norekin ateratzen du, uh, beha, ez dut ikusten, uh, egileak berak, berak berak ateratzen du, miren nagbazakk berak uh, bosak eta hamabost dira hitztaputzen justuki lastek musika saliko zauku Fred begoet, mag moka talderen diskoa entznen dugu zatinou batzu behintzt, beina hemenu zentzulearen iritzia eta orain zuri hitza beraz laura hiri Gauja ipatuko dautzuetan gaia, joan den maiatzeko gehtakari bat da, eneiduriko ez dena anitza ipatua izan. Bimirat amazazpiko maiatzaren ogoian, zan eluak eskoldean, ogeita amazazpi ozteko laborari gazte bat hiru tiro zildu jendahma batek. Rehom lahonz, harra gitako beig azle bat zen. Bederatzie egun lehenago, maiatzaren hamekan DDPP populaazioen defentsako kontrolatzaile batzuk kan zituen etsaldean, mekin, Damekin auzapeza eta egiko langile bat lekuko giso zituztela. Joume zen bisita horta zaintenttzika bisatua izan auzapeza bezperan. Funtzian ez zuten bere beagik ere, Juliaen baimena baihi zuten bere adosala ez, bere txaldean sartzeko azkuntzaren kondaketa bat egiteko gero behiak kendu beharabaitza askoten. Basuan urte zanbait Jehomek arazoak zituela administraziorekin. Aintzineko urtean, 2000 amaseiko ekainan kontrolalatz bat jasana zuen. Jehomek administrazioari idatzitako gutun batean kondatu zuen. Kontrolatza ilaz ortsi jandarmekin eto gizela, ahmaturik, pentsetan, sartu zirela, kabalak, iziarazi eta eskapatu ziren behietan bi hil zirela. Kontrola katastrofiko horren ondutik beste bat egina izan zen, Jeromek bere ajeba bat eta Konfederazion peizanekor deskariak zituela, jendarmak penceetatik kampu galditu ziren, kontrola ontsa pasatu zen. Nork dak izendako ez zuten antolak eta berdina egin kontrola onentzat ere. Alta, kontrolatzaile bera zen. Aldi untan, kondaketa egiten zuten laborariak ez baitzen behartua kontrolatzaileekin egoitea, segitu du lanean. Lagun bat deitu dako, artikulu bat batzuela lekuko kaseta bati gogi nahia jasaiten zuen presionean salatzeko. Bere idatzean, bere buruaz beste egitea bururatu zitzaioa aipatzen baitzuen lagunak kezkatua sohiltzaileak deitu zituen. Jehoan, atseman dutenean, berak untsa zela eta ez zituela segitu nahi ezanik, ala ere ospitalizatu behar zuterakoan jendarmak ajapatzela entzatu dira eta bera traktorez eskapatu zaile. Hortik landa, autoz etxetik alde egindu laborariak. Beratzi egunez desagertu da. Poliziak familiari ospitalera tereman nahi zutela errandakote, sekura nahi patu gabe, administrazioko kontrolatza irak plenta pausatua zuela traktorez lehertze nahi izan zuelakoan. Eta ala, maiatzaren ogoian, etxetiko geita amabos kilometrotan, bere autoa da pentsearteko lujezko bide batean. Bi jendakme lekuraji batzen dira, oina zogubiltzen. Rehon bere autoan zen, menturaz lo. eta jendakmak ikustean behizere eskaapatzen entxatu da autoz. Jendarmek diote, autoa beraier buruz etochtzen zitzaiela, eta beren buruak babesteko tiroka asidirela. Amak segunduz, batek tiro bat egin du besteak bost. Hiru balek unki eta hildote joham. Bat zangoan eta bi bizkarretik bulaketan. Hochtan asten dira lejitim defanzaren dudak. Historia hori, astapenetik bukailara zahena ikeri handi bat da. Ezin houlrektua da nolaeinin hortaratagi batzen aldiren, direren administrazioaren eta azle baten arteko arazoak Maiatzaren Maiazaren amekaitzzin ere afera ohnegi jona zen. Lohann Pinatetel konfaku bozeran mailak ejan duen bezara, kontrolatzaileak babestu behar diren seinareak badin badira ez dira jendarmeak igogi behar baiziketa medikoa. Laboraria lagundu eta zeinatu behar den seinareak baitira. Zer hitzula du laborari bakar baten etsaldera joitea bos tarasortzi jendarmekin, hainbeste behar dira gizon baten kontrolatzeko. Bortitza zelakoan, bost bos jendarmekin bere etxera joiteare bortizkeria da, nola hartu behar doori, jadanik lahi dabiren batek. Desa gehtu da negunetan, ahreba batie jandio, telefona da hilabur batean, izitzen zela jendarmekin gertatuko zenaz. Ahreba geritzen du, gertatutakoa gertatu, ahazainu gertatu, kantzuela beldurtzea. Horako historiak estremuak dira, anekdotikoak, baina arazoak erakusten dituzte. Administrazioa eta laborarian ahteko ujuntasuna, laborariak kontroletaz duten izua, baita kontrolatzailek laborarietaz, eta sistemaren humanitate eskazaren parean elkartuak izaitearen behaja. Laura, irigarain zulearen iritzian, milezker zuri hauen partekatu izanagatik eta segitzen dugurein musikan zurekin, biztanda, fred berroet? Bai, gaur, ondakidiko bidea hartzen dugu, marmoka talearen disko begiaren ezagutzeko. Bimila eta malauan osatu zen Talea musikari hauek osatzen dute Koldo emerik kantatziaz gain gitarra jotzen duena Hau garai batean gainera ondakibiko betimugan talez ibilia da Gero hor ditugu ere Ruben Jerga basua jotzen duena Eta Telmo Iridoiren toki hartu zuena Ibai Lajalde bertze gitarra jotzen duena Eta gorka emasabel bateriari kolbeak ematen dizkiona 2008a bortzean, magmoka izaneko lehen diskoa zuten Disko hura, bortz kantuz osatuazen. Horien artean, beti imuganen demora geldian kantu ezagunaren bertxo bat. Bidaide izaneko bihagen autoekozpenau, 2008a zazpiko ugtagilan aterazuten. Ego honek, pop eta punk rockaren arteko sortzi kantu biltzen ditu. Lana, 2008ko abuztua eta iraila bitartean grabatua izan da, ondarribiko psilozibenea estu joan. Mikael Iturria izan da grabak eta zarduratu dena. Kantu guziak talearen artira, gugera jendea salbu. Alabainan, kantu hau beti buganek bere garaian bertsuneatu Jol kanpen We Are The People kantuaren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 Ba beririk Ba berazena hormugarra Beuropa Be tarà. ie lleguisera té, ressatò rio na, suaste veste, l'ural detarà. ure. o parot casuna, gai desberdinak jogatzen ituzte, ala nora azpiten zuten arigaren Siria izeneko honetan Europara da heldudiren etorkinen egoa salatzen dute. Eta Euskal egiko punttale mitikoek kargka izenak merezi dituztela diote ondotik entzen dugun orbain kantuan adibidez. Aintinekoa bezala, disko hau ere taleearen Bankcamp ogian telekagatzen al da. Hogetarako magmoka.ubankcamp.comhelbidera joatea baino ez du zue. Gertzenaz ere, Jaki merda berek eginiko bergoi tamal argitaratu dituztela, baina aski zaila izan merduela, alebat lortzea honezkero. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Elduen aste arte usen zaituzet, bidaide diskotik bere txidizu edan kantu honekin. Hor bain, zuekin ondari bitik, marmoka. Itzen da talde hau ondarrutaren uh, diskoa beraz zaurkestentzaokun. Fred Begoetek Milesker, ondoko ostegun arte eta itzetaputzen amarr minutoren buruan John Olano uh, izango da gurekin. Berriako kazetaria Bartzelonan da, uh, de Montek uh, bostetan egin duelarik ageraldia, uh, egun nahasia sorpresaz betea izan da eta berekiran aipatuko dugu. Beraz Laster eta Maia Muluagarekin, mistan gira, Hori, uh, seiak aintzin bostak eterdi mementu, zeuskal iratietan, azken berriak zurekin bernadetar gaina. <tied> Elkartasuna Kataluniako herabide publiko erlema unekin, Gasteiz, Donostia eta Bilbon elgarretaratzeak egin dira, eguerdi juntan, Espeniako gobernuak eunta behoita ma bosgaren artikulua aplikatuz Kataluniako herabide publikoen kontrol hartzen du, Euskal Herabideek elkartasuna erakutsitute, Donostian zen martxelo otamendi berria egunkariko zuzendariarrikin mintzatu gira entzunendugu seionetan. Aldaketak departamentuko kontseiluan, lau prezident ordeetarik, hiru aldatu dituzte goizuntan, jiruk beren alkia utzi behar izan baitute lege berriarekin kargo politiko guziak esinatxik, Max Brisson horietan da, klodori vangeluko hau zapesak hartu du bere likua lehen prezident orde gisa, besteak biharnesak dira, Max Brisson alaike departamentuko kontseilari gelditzen da. Migrante errelkartasuna erakusteko egunak gaurtik larumbat arte Solidarite migrant etorkinekin kolektiboak filma eta debate antolatzen ditu lehena gaur donapaleun zortziak eterditan larunbat goizean, baijonako erriko etxe aitzinean bizkarriko sakoak bilduko dituzte gero migranter horien banatzeko Udazkeneko feriak izanen dira Elizondon biar eta Ibiakoitzean, biar daegun nagusia izanen, e, kabala frango aterako da, laueun bat buru izanen da, beizaldi ardi edoauntza eta gero beste saltzaile ainitz ere kabala horien inguruan. Futbolean franxiako kopako saspigaren itzulian, bayonako avihon, bordeleren kontra gertatuko da, partida hasarwaren ameka hamabiko, haste buruan yokatuko dute. Petzeloz kaliratietan, haste untako Petzeloa, Eta, egin zekarean dut, eren egin dut omeleta eta ez daite uspan datu. Eta, jen diaten, hola, horretatzen gertaz, ez duen auga erra nirek. Joseba Irigoyen, Izpegiko Irigoyen 20ako nausikaztia. Petxero saioa euskaligatietan, Oste gunez eguerdita laurdenetan, Horxilale zortziak eta ogoietan, igandez eguerdekaintzin. Hortzegu naratxalde untako goiti Kataluniako parlamentuak deliberatuko du zer egin aukera dezberdinak maha inge dira Eta hosteral Espainiako senatua bilduko da Euntabero goita amabost uh, artikuluari buruzko erabakiaren hartzeko Jon Iñagitu, EH Bilduko senataria, hosteraluntako gomita goizberdin Euskalirateak puntu Eus Euskalirateen webgunea.zeta hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hiteta potz hiteta hitzeeta hiteta. Prent puntu bat egiteko ordua hititztaputzen orduan Katalunia, Naguxi egun uh, Puiz de Montakagertzen da berrian, argazkitan, baita kazeta puntu eusen ere eta titulu hau berrian Pu De Montek ez du bozetaratz deituko bermeik ez da goelako. Parlamentuaren esku utzi du ehun Taita artikulua ezartzearen ondorioen haintzinan zer egin erabaktzea gaur arte iragarria zen bezala ehun Taita Mabosgaren artikulua geldierasteko bermelic ez dela basterto doit ou techconde ta Seietan, bilduko da Kataluniako parlamentua, egungo gai ordenean, puntu bakar hori duela. Soraya Saenz de Santa Mariak senatuan errandu, euntabroetama bosgarren artikuloa ezartzea derri gorezkoa dela. Guti gora bera, eh, berriako unek eh, labur biltzen du, zertan diren gaur egun edo gaurko aferak, pixka bat, naxiak izan baitira, egungo zehar... Artikuluak loturik usaai bezala, soen zuzenketa bat, ehunta borgeita geldiarazteko gako, uh, autituru batean, independententzia Deklarazioaren alde egiteko eskatzen ari zaizki opiz du Montzi kalean, Karrikako beraz mobilizazioak tenore untan, argian, zuzeneko jahaipena pean, beste titulu hau pizdemontek parlamentua desegin eta hauteskundeak deitzeko aukera indartzen ari da, hau zen azkenean jatsalde ah, untan, ateratzen zen uh, rumugua edo informazioa beintzat uh, eta puntu eusen uh, hau ere tituluan hauteiskunden uh, deialdiaren aukera gerozeta indartsua goa Katalunian minutuz-minutu aldatzen dira gauzak uh, gure gomitarekin ere uh, John Olano berriako kasetariarekin um, pundu bat egindu guajatxalde untan, uh, puiz du monten uh, azkenian ageraldia haintzin, ordoan ala ere horokorki egunaz eta gaurko mobilizazio eta jokoaz mintzatu gira laster entzunendugu. Politika gaia bestalde uh, nagusi berrian ere, usue barko zen Biziki keskagarriak zaizkit, biziki detza austeko saioak. Nafarroko gobernua babesten duten alderdiek eta oposizioko alderdiek politika orokorreko ezta bai izanen dute. Euskal presoak gaian bestalde, Mikel Otegi Egonkor bihotzekoa izan ondotik Toledoko Birrendela Salud ospitalean da. Euskal presoa etxeratek jakinarazi duene Arekin egoiteko aukera izan du familiak eta errepidetako langile bat hilda koartangon. Kamioi batek jo egin du langilearen furgoneta ape irorogeita sortzi autobideanen. Argian, bestaldega nagusi uh, telebista eta kanaldude. Kalan, kanaldude telebistak jauzi kualitatiboa eman dezake laguntza publiko berri bati esker. Garantzitsua da, kanaldude kateak akitania berriko eskualdearekin izenpetu duen akordioa. Berri duntaburri eta irumila euroko laguntza jasoko du urtean. Iru urtez eta egunero zuzeneko saio bat izanen du. Frankizmoa te haipagai ere hemen argian psoek alderdiak ez du izen petu frankizmoko krimenak epaitzea albidetuko luken lege proposamena Podemos, kompromis enkomu, Podem, EH Bildu Eta ERC, marea eta oiek aurkeztu dute lege proposamena gizartearen aurkako krimenak epaitu alizaiteko amnistiaren legea aldatzea du sede proposamenak argiantxe eta xunak. Eta eskontzak sailean Euskal Autonomia Erkidegoan jaz egintziren eskontzetatik euneko laro gehiak zibilak izan ziren. Irua markadetan, iruko istu eginda eskontza, zibilen kopurua. Orduan, senarremazten euneko gehi eta iruak baino, etzuen autatzen Elizaskanpoko autua. Egun, atzekoz, aurrera irako riberda datori, ospakizun katolikoak euneko hogeiak dira eta zibilak beraz euneko laro gehiak. puntuen mestalde Luma etxaldeetan eginiko transmisio lana azpimagatuko dute lgaman ama bigaren edizioa egingo dute aurten eta orain arteko errespetatuuta segitu nahi hirik aurtengo gomita paka eskualdea izango da. Hey, hey, Eta kanopia bizi berritua urte bat sutea jasan behar izan zula kanopiako guneak. Hau da titulua hemen media bazken nagusi Kataluniaren onduan. Zidu ezten aldiz obesitatearen aurkako borroka. Coca-Cola boteilak irudian. Frantziako asambladak. Zerga gogorrago bat... Aipatzen du, uh, iduriz, uh, edari hauen aurkan eta Le Republiken ere aipagai Le Republikenen presidenziarako auta gaiak hiru dira hiruak aurkestenitu zu duestek. Ala zargin duena ipatzeko mementuz, eh, prentsaitzuli untan. Erramezala Laster Maia muruaga gurekin izango da, bainan lehenik gure gomitaren tartean Jon Olano berriako kazetaria berrian eh, ba, Bartzelonan dena eta horbiletik segitzen duena kataluniako politika eta eh, gaurko eguna egunapiskabat komplikatoa izan da, oren ez oren minutuz minutu dena aldatzen baita eta elkarrizketa Jon Olanorekin egindugu ahatsa alde untan emankizuna justu haseginzin mainan emankizuna hasi ondutik Carles Puiz de Montek hitza hartu du eta gauzak aldatu dira berriz ere Eez du bozetarat deituko bermeik ez da goelako zuhummo joa zelarik egun ebe, bozak deituko bozetara deituko zuela e, eta deegingo zuela parlamentua proposatzen dutzeeta erentztea untako elkarrizketa gure gobitak Dahteana. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin uskal Nahaz mendua, hostegu nuntan, Kataluniatik, itz hau nagusiki heldu zaigu burura, egunaren errepasoa egiterakoan nahaz mendua ta sorpresa ere, goizean uste baldimazen horokorki independentsia aldarikatuko zuela Kataluniako parlamentua, egunean zehar parlamentua desegingo zuela Puis de Montek atera da, haute eskondeetarat deituz abenduan, Eta inigo urkuluren izena ere agertzen da, honen erdian, gurekin Bartzelonatik, hau segitzen, saiatzen ari dena, berriako kazetaria Jon Olano, agatxaldeon. Bai, agatxaldeon. Horran, zer pasatzen ari da egun, Jon? Nola, nola bizitzen da hori ba, egun, ari? Ba, nola, nola laburtu, ez? Eh? Zegia esan, izortzen ari da egun bat, eh, orduz ordu, eh, prebizio guztiak, hankatza anga, ora jartzen ari dena. Ze, bazuk esan betala, Hasi e, dugu eguna pentsaen baiet gaur eh, parlamentuan zaio baten mozla eta bertan e, independententzia deklarazioaren e, e, bertan bera uzte hori altsatuko zu dela e, gobernuak Hala esan du egun hauetan egindako e, bilera irekietan eta estaibili zeharka oso garbi esango horitzla asmoa, eta ba azken e, bi gauetan e, gobernuak eukiditu bilera luz eta misterio etxu batzuk eta gauroa ba, momentu batean, goitzean amaika terdiak aldera batean ba, irakorri dugu, ba, bere aukeratzen hau zespunduena, ez? E, orduan, e, bat zegoen behituta gaur hemen ikasleak greba batena behituta daude eta hama horietan zen hastekoa manifestazio ikasleena greba horrekin bat eginez, eta enozki bihurtu da, guztemonten ba, hauteskunde horreindik e, iragarri ezen horren inguruko protesta bat, ez? Mm. E, azken alda, ba, e, zan, Sanjauma plazan dagoen gobernuko egoitzan e, dagoela protesta horren amaiera, eta hor dago batez ez ere gaztezen dea, ba, ba, eskatzen ez hauteskundeak, eta ez da berro gaitan hori artikulu hori, ba, urren bateko errependu manen emaitzak implementateko. Hor, azkenean eh, agertzen dina eh, ba, orduz eta minuturo ere aldatzen direla posizioak, ageraldiak alderdi bakotsak ere berea botatzen du, batzuek xare sozialen bidez eh, ere eh, badea adostasunik, hori emaiten du ez adostasun bat ere barnean, koalizioaren baitan, adostutakoa Geraldi desberdinakote dira, la puiz de mondak, hor, bakarik, eramaiten ari dena? Ba... Ez, ez dakitera bat jagindu dugu, baina... Eta badakiguna, gaur, egunean zehar badirela... Ba alderdi bakoita badituela bere bilera, baita erakunde soberanista... Gizartezileko erakunde gerean ezeketa... Eta... publiko egiten ari dena bentzat eta... E, Esan dagoa, oraindik ez dakiuk hautezkundeetara dituko duen ere Kusdemontek. Ze badirudi e, baiet, baina oraindik hori ere egon, len, e, egon diteke Madrilen menpez. Zehundan berro gita amagostarekin Espainiako gobernuak aurrera egingo gobalu, agian, e, ba, ipatzen ari dira Kusdemontek atzera ingurukera berriro eta hauteskundeak e, ez litu zela dituko. Orduan, txar ikustekoa da, bai argi esan duena eskerra republikanak da, eh, gobernuko eh, bazkide da, eta hau eh, tezkundetara ditu ezkero, eh, ba gobernu titiktengo ditatekela, hori hori bere boteramaiak argi esan du sare sozialetan, baina, berriz idot, aze bat zabalik uzita, esan eh, ez, eh, hau ez dauden bitartean, eta funden montazeratzen ez den bitartean ezanez hau doa zela, horrenik esperantza badutela hori ez gertatzeko. Hor ah, bai, euntabroita maagos garen artikulua erdi handa azkenean eta Espainiak erabiltzen duen presio tresnau horrek funtzionatzen duela dirudi, ere ez? Ba, ala, dirudiz. Eh, ba, dirudi, eh, bizarte horretan ibili direnak, eta, bueno, bat ez ere, eh, emaitzak ikusita, ba, azkenean truke bat izaten ari dela euntabroita eh? maagosta ez es ez artearen truke ba deklarazio independentia ez. Orain, e, ikusiko du horrek ze ze ematen dituen. Ze badirudi ba, e, ba PP orokorrean 155 e, berdin berdin ezartearen aldekoa dela. Aurkaz hori e, ba, bueno, da atotzen orduetan ikusi beharko dugu, ez? 155 e, hori e, aurrera doan, nola aplikatzen den? Ze hemen ere resistentzia handia da azenean aplikatu zero. Eta horren aurrean hartzenan, ba, e, zen eta gobernuak edo gobernuan geldiditzen denak ez nola, nola erantzen modiotzen.:, applikatzen mm. eh, aplikatzen zeund da bogeitaama boskaren artizikulua parlamentua desegin eta bozetara deitu ilusio hainitz eh, erortzen diraz. Bai, hemen ez zirudi, bueno, jendearen zat, lehen ez handakoa, ez eh? zabaltzen egun otan zabalzen aritu den bezua argia zen e, inepedentzia deklarazioaren aldekoa eta hortaz, jendeak, e, benetan, sorpresaz eta eta aserri hartu du e, balizko hauteskunde batzuen iragarpenak. Eh, asko bideote ere, hau ez dela prozesu baten amaiera izango, hau ez dela agun batean bukatuko, eta, en fin, el, jendea, jendea asko aserra egonagatik orain ere badagoela ikusikazter gertatu daitekeen, ze, badira, eh, ba, orain egin eta izetan plazan, eh, bat ziren aserrez du denak, baina baita ere, Ba, gobernua babesten zutenak uste dutelako hori dela egingarrekoa Espainiako gobernaren aurrean, ez? E, Katalniako erakundeako abestea eta horrek esan nahi du ba, konfianta izatea. Zagibu konfianta hori datu zen hor dudetan ba, e, indartuko den edo edo bera gara burtuko den, ze Bai. De, ba honek eragin dezake gauztura garrantzitsua ba, soberan izaren indarretan. Mm. Ze azkenean Puiz Demont lehendakariari begira edo presidenteari begira, konfiantza egitaren gandik bada momentuz ala ere orain arte beti sustengatu da naiz eta kritiko izan kasu batzuentzat konfiantza atxikitzen da Carles Puiz de Monti begira. Bueno, eh esa andoa, ni gustu bi badela oraindik jendeak finesten du bere prezio gaitasunean, Eta eh, bai gaur badu den deituta, bueno, ikasleen manifestazioa da joanda eh, gobernuaren jauregira bertara, baina ez eh eztu nu eh, zakitoldar batean, baina bai presio egiteko asmoarekin, Beste uh -huh. de deialdi bat da txoen eh pdk alderdiaren egoitzan. Eta orrere, ba, ba behar, ez nik uste jendea badukala sinistuta, eta barren bere ez ere presioa egitea dela. Mm. E, asko entzun da bat, ez bueno, entzun, aspira kurri da orduotan, traizio raizio hitza, eta askore entzatala da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, duela apenaz hogeita bostegun, 2000 kunziren bostatera, eta bostatera polizianen e, gainetik, e, Higaro barbatu zen ere, edo zertifendatu barbaliun batzitu zen ere, haute zontiak. E, e, e, e, e, e, e, e. Hortaz, jende batentzat, e, traizioa handia da, baina esan dagoa. Egoera dagoen bezala nik uste honen adela e, itxarutea, eta, eta jendeak benetan daki ginean zer, zer datorren, ba, orduan ikusiko dugu zendeak benetan azerretzun den, edo, edo konfiantza horri duzen dio. Mm. Ku palderdiak, eh? traizioa itza naskia ipatu duaz? Bai, adibidez, ku da e, gogorrementzatu dena, zati e, zurek asfalti esana du zen den zeintzen berare ardura prozesu honetan eta eta egunaz zeramatan ere eh e, ohartarazten gobernuak bazuela hautesunen aukera mai gainean, e, eta bueno, hori fraizio ez azpoten, Kontua da, ba, azken egun, bi egunetako panoramak ke siru direla hauteskundeena, e, hortaz dirao harka han pasadera bisak tupen iragarten horie kontu da orain badirudi a ba, beteze badira eh e, bakupen iragarpen horiek en fin autezkunde batzuei begira kub izan daiteke la hori bad zakite koherenteena aurkeztuko ba, dena e, independentismaren sektorean edo bueno dikusiko dugu asko asko gertatu daiteke esaten ari dira abenduaren ogeian izango diren lautezpundelik, eta asko gertatu daizekor duzatzen. Uh -huh. uh, berdin, ala ere beste puntu bat bukatzeko, uh, beste elementu bat argitzeko hemen inigo urku jurena, Euskal Autonomia Erkiteko kolendakariaren egola, bitartikari lanak egin luke, bata bestearen konfiantza zuelakoan, zer diosu Ba hori izabaldu da. Eri eh? esan ez eh, es, litzateke guzti zarritzeko izangoz, eh, E, bueno, askotan aipatu izan dira eh aurriaren bataz geroztik bitartekaritza lanak egin dezakeen eta ze ezaugarri beharko bete beharko litzkeen aipatu izan da, ba izandarko dela, oro har bi, bi aldeen eh e, ez eh ba, es eragile bat edo baiz bueno, dira horba daude ezaugarri batuk eta, eta piskat, pentsatzen jarrita e, ez litzatekein arraroa izango da ba Alde batetik e, ikuste gaur egungo jaurlaritzak eta ajotak eta akutsi dute Espainiako gobernuarekiko harreman... Bueno, ez dutela harreman txerra eta boberstu izan dutela e, aurre kontuetan eta eta aldiberean, ba, ba, PDKT eta e, Kataluniako eskuinak eta Zentru eskuniak e, eskal e, autonomia arkideogarekin batez ere izan duten tratua, ba, ba, izpedikoa izan da, ez orduan izan ziteken perfil hori. Horain zabaldu da, bera dela, eta, ba, ez bakarri bera, ez gero atera izan dira ere e, PSZ-eko eta, eta PSO-eko hainbazkar dut zaskare bai, e, beraien zendea ere egon dela orbitartekarri lan egiten e, Jose Montilla, generalitreko presidente hoi, eta Mikel Izez, eta hor, horain badiru dibadagoela alako e, tantoa apuntatu nahi hori, baina, nien hau beharri harritu Euskullu izatea, bitartekari e, egitako bat. Mm. Bala, eh, momentu zerregaiten aldugun, guti gura bera, eh? gaurko egun nahi eta sorpresaz betetakoa, Jon mm. Olano berriako kazetaria, e, be, kura jaun, beraz, eh, ondotik zerbait eh, labur biltzeko hortan, ez da, erretxa eh, izango, ez? Eh? No ez da, erretxa, ez da, erretxa, ekusiko dugu zerretatzen dutzen, dutzen ordu metan Bai, mire esker, Jon, zen Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa ididarekin, Oskali ratietan. Eta segitzen dugu, ahunt gaiez aldatuz, uh, kantuz-kantua aipatzeko ordua, eto gi baita maiamuruaga, Hatzaldeon. Hatzaldeon, Arantxa. Ez da, Kataluniako giroa bezain naasia izango, ez? Gure kronika. <laughs> Zeinik daki? <laughs> ha, nik ez. Ez inaureratu, ez. Oh. Eh, Improvisazioa da, eh? eh? Baina ustut, Katalunian ez dela improvvisazioa, edo eh? ustakit. Zaila da, jakitea, jajan. Pariua kidekitzan aldiran, aski horrein. Egun nasiagadurkoa bai. <laughs> Bo, hor duan, biak, maia, txaldeko, lauetan, nor, izango da zurekin... Ba, berako bera talde bat izango du izango dugu gurekin, e, mugaldekoak e, deitzen den talde bat, orain 14 urte sortu zena beraldean. E, aski berezia da egiten dutena, em, em, beraiek e, ba, literatura eta musika uztartuz, e, kantuak eta ba testuen eta musikatuak e, egiten bait eta hala sortu zen, orain 14 urte beran e, mugaldekoak e, taldea eduzelaietan izlaslea e, Beinardu Goietxe eta Arraul Garcia musikariak osatzen dute taldea eta eduzelaietaren e, poemak ekarriz e, e, ba hasi zuten beraien ibilbidea ta 3. diskatera dute orain eta ba beraien 3. lana ezautzeko gogo handiekin gaude moduen trilogia deitzen da beraien azkenana Ikusi dute hoien uh, bideoklipa ikusi duzu? Bai on jo bilia bai Bai bai da Bai, bai, bai, eta e, nik esango nuke oso, oso berezia dela, e, onjobila on bila kantu entzun dugu, baina diska entzun beharrekoa da e, beraien munduan sartzeko eta pausatzen dituzten galdera hori ehiburuz hausnarketzeko e, ba, beta hundia uzten baitutez mm -hmm. eta ez dakitola argiki esaten dituen gauzak, baina e, hori, e, agian beraien lehen Iezza, entzungo dugu, beraien burua onge orkesten baitute eta lan berriuntan ekartzen dutenaren berri ere ematen baitute, zer, zer diozu? Ebe, bai, ados? Bai. Oien, diskoko lehen kantua hori da? Biskaut galdun naiz nire, ez dakit. Edo, edoz. Zainizu Zdak gaur asia dela. Bai, hori da, beraz dena onartzen da egun. Entzuleak hain txigur ulektu dute, bai, hori da, kantu bat entzuten dugu, akortzeko eta ulektzeko bai. mugaldekoak, nori dire? Hori e, da, manual bat eta maika galde modu deitzen mm. da, eta hori berean, e, beraiek, beraien ibiluidea nolakoa izan den kontatu, eta zer eskintzen duten ere aipatzen dute, eduzela eta entzungo duzu, e? Beñardo Goietxe eta Raul Garziarekin. Ebe ontsa. Bia, gatzaldeko lau eta merazkantuzkantun izango dira zurekin. Eta larun batean ere gatzaldeko bostetan. Horida. Ebe mile esker maia, izan ontsa, bia izan onge. Duela mala urte elkarrekin gertatu ginen bogaldean, berako duana zarrean. Zimortu zaigu pixka bat larruaren jantzia gerozik, eta buruko hilea bakandu. Nola nahi ere, musika eta literatura seni hogoak bildu gaitu berriz, hirugarrenez. Istrukzio manual batetik ateriak izan litzezken galdemoduak etorri saizkigu bizitan kozak, salantzak eta minak berritxu ditugu ezin bertzean. Giza animalion mekanikaz, galde egiten duten, akordeak eta hitzak ustartzarekin batean. Idomeni Grezia eta Macedonia arteko mugaldean dagoela ikasi dugun egunetan, ez ur mamitsu da pieza ebridu hau. Manual baten eta amaika galde moduren laguntzarekin. Taldekoak beraz talde berezia hemen orkestuko daukuna Maia Muruagak eta hori bihar Txaldeko lauetan Kantuzkantu eman kizunean eta beste itzordu hauek ere Euskalikatietan uh, bihar Hortzegun ara Txalde goiti Kataluniako parlamentuak deliberatuko du zer egin aukera dezberdinak mahain gehinean dira Eta hostera Espainiako senatua bilduko da Euntabero goita amaboz uh, artikuluari buruzko erabakiaren hartzeko Jon Iñagitu, EH Bilduko senataria, hostera gomitakoiz gomitako izberi Petzero, oskaliratietan Asteuntako Petzeroa Nik ere janduta, eren egun janduta omeleta eta zai duzpan datu Jendi jaten hola argoltzetak zingarta du nahu horek Joseba Irigoyen, Izpegiko Irigoyen 20ako nausigaztia Petzero saioa euskaligatietan, hostegunez eguerdita laurdenetan Orziralez zortzeketa ogoietan, igandez eguerdekaintzin Eusskaatiak puntu eus, euskalirateen webgunea. ETA POTZ GAURKO ETA ASTE UNTAKO GAINERA OSTEGUNEI ZANKI, OSTEGUNEI ZANKI, PAUSA EGUNEAN ZEHAR ETA ASTEBURUAN ALDIZ BEHRI ZITZULTZEN GILA ASTE UNTAKO TXARENA OBERENA BESTE GUZIA EN ZUNGAI USAI AMEZ GURE ASTE UNTAKO BERAZ ETA mm, ZER RAMAR NOEN ABEBAI GURE UEPGUNEA EUSKALIGATIAK.EUSKALIGATIAK.EUSKALIGATIAK.EUSKALIGATIAK.EUSKALIGATIAK.EUSKALIGATIAK.EUSK Hau da, eta hor, atseman guzue, hitz eta putzen, chaila, hor dian, atzuko adibidez joanez etxe egin dugun kronika. Hor da, argazkiarekin, eta guzti, ale izanuntza, sehiak euskal erratetan...